і все-таки запитай її, ніколи не відомо, що вони собі там думають. Марія ходила колами по кімнаті і думала про мишоловки для сірих мишок. На вечерю був борщ, плов, салат і компот. Я стільки всього нараз роду не їв, проказав лад, розглядаючи накритий стіл. Його жінка витерла руки і рушила до дверей. Добре, що він передбачливо зайняв там позицію. Як на рахунок вечері, вона дивилася кудись убік. Я недавно їла, тоді посидиш за компанію. Мені ще треба прибрати на горі. Влад Кухня не просто виблискувала, вона лускалася від чистоти. Ця ж сама біда сталася з коридором, вітальною, ванною і спальнею. Він у такій хаті з роду не жив. Ні, про Доместос і комет він як людина освічена чув, звісно. Але від теорії до практики дорога, як відомо, ого-го, яка далека. А може я не хочу плову? Тоді що тобі приготувати? Деруни. Вона одразу, не роздумуючи, повернулась і витягла з-під мийки мішок з картоплею. Це хто ж її так вимуштрував? А влад спритно відібрав у неї ніж і підштовхнув до столу. Прошу сідати негайно, бо я зараз умру з голоду поряд із такими смаколиками. Сівши, вона насторожено провела його поглядом до диванчика. Сама сідала винятково на стілець. Усе найкраще чоловікові. «І де він тільки таку дружину вискіпав?» «У мене є кілька правил, з якими я хотів би тебе ознайомити». Почав лад, беручи окраєць хліба і намащуючи його маслом. Вона напружилась і приготувалась уважно слухати. Погоменіти б зотим її Очителем щиросердно Перше правило Він відкусив шматок хліба І зачерпнув ложкою борщ Не існує жодних правил Вона все ще зосереджено Дивилася йому в тарілку І друге правило Коли хтось пробує Встановлювати правила Дивися перше правило Шикарний борщ Минула секунда, друга, різко спершись ліктями на стіл, вона сховала чоло в долонях. І знову розпочали свій відлік довгі німі секунди. Мені здається, я такою була завжди, але це неправда. Слова нагадали обвал, раз і секунди посипалися скручі. Відповіді вона не вимагала, тому Влад промовчав, не забуваючи оправно орудувати ложкою. Вовкулака на прізвисько нудьга вимагав байдужості до всього. І до цих слів, і до цього схиленого обличчя. Але борщ, холодний літній борщ із кваском, несподівано тепло ліг на груди. Захотілося щось зробити... Щось таке, чого ніколи досі не робив Стрибнути з парашутом, пірнути за квалангом, Розгромити барикади, які ця дівчина набудувала довкола себе Чому згадалася Людмила? От вона нічого не вимагала І чому він із нею не одружився? Як я виглядаю збоку? Влад якраз зібрався перейти до другої страви? Але це запитання на секунду його зупинило. «Ну, непогано». Вона зблиснула на нього чорним оком. «Так зле?» Він закашлявся. Рис потрапив у гортань. Але Фрейд, якби дожив, тішився б незрівнянно. Вона схопилась і почала бити його по спині. «Ніщо пописку. по писку». Гаразд, уже все гаразд. Коли єси, говорити не можна. Він підняв догори вказівний палець. Нагадаємо пункт перший. Пункт перший? Ну-ну. Правил не існує. О, ліпше вдавитися. Її обличчя почало роз'яснюватися. Ліпше, не ліпше. Але доброго сидіти в мовчанці. Вона шарпнулась і завмерла. Усі барикади стали на свої звичні місця. Я піду приберу на горі. Вечерю він доїдав на самоті. П'яте. Середа. Лункий дзвінок прокотився будинком. Влад устав із ліжка і відчинив. На порозі стояв хтось у новорічній масті зайця І простягував до нього долоню «Подайте бідному Закарпатцю!» А влад хряснув дверима «Знову дзвінок! Треба буде викинути цей дзвінок геть! Хай стукають!» Знову заяць із простягнутою долоною «Після наводнення ми хати нема, їсти нема а влад знову грюкнув дверима. «Третій дзвінок. От зараз ви в мене дістанете, чого просите?» На порозі, простягуючи руку, стояв хтось із вишкіреною, всіяною гострими зубами пащею. «Ось так. Вов кулака вже добрався і до його снів. Хтось дзвонив у двері. «Або дай йому, як там латинською краще сказати». «Ти знаєш, котра година?» Олег стояв на порозі і звинуватиме очима. «У мене є ключ, але я не наважився серед ночі залізти до тебе в хату».